Kapittel 12 Och på den dagen skal du i sannhet si, «Jeg takker deg, Jehova, for selv om du ble forbittret på mig, ventet din vrede seg gradvis bort, og du begynte å trøste mig. Se, Gud er min frelse. Jeg skal nære tillit og ikke være redd, for ja, Jehova, er min styrke og min kraft, og han ble til frelse for mig. Med jubel skal dere visselig dra opp vann av frelsens kilder, og på den dagen skal dere i sannhet si, Takk Jehova, Påkal hans navn, gjør hans gjerninger kjent blant folkene, tal om at hans navn er opphøyd, syng og spill for Jehova, for han har handlet på en enestående måte. Dette gjøres kjent på hele jorden. Bryt ut i jubel og rop av glede, du kvinne som bor i Sion. For stor er Israels helje i din midte.